Hej alla där ute, det här är Tommy Jansson från eh, Tommy Filmel Niklas och Emilio Innan vi kickar igång programmet så har jag en sak att eh, bekänna eh, Dagens avsnitt tillgänglig i till vår gemensamma lista som vi hade för några veckor sedan om eh, filmer som han Skämts, skäms över för att inte ha sett dem därför kom Emilio på den både halvt briljanta men otroligt dumma idén att vi skulle ha någon slags filmmaraton hemma hos Niklas och se tre av de här filmerna vilket inledde till att jag bangar på det eftersom jag flyttar och jobbar och har bättre saker för mig att göra dock såg ju Niklas och Emilio de här filmerna hemma hos Niklas jag ljög för dem och sa att jag också såg dem. Men eh, istället så skete jag i det. Så nu har vi redan spelat in det här avsnittet. Och under det här avsnittet så vet de inte om att jag inte har sett dem. Utan jag rådjuger om båda och ansiktet. Genom att säga att eh, jag har sett dem och kommenterar lite vad jag tycker. Jag kommer fungera med som en moderat i den filmen. Men de, de märker inte det. Grejen är varför jag ljögar är att, för, för att eh, Emilio eh, blir helt tokig. Om man inte ser filmen. Han, han blir otrevlig och elak och tokig. Så då tänkte jag då får en lögn rädda oss. Och för att slippa de här jobbiga samtalen om hur filmen var och sånt där. När jag blir väldigt osäker så kommer ni höra mig skrika. We bought Och då vet ni, nu har Tommy ingen jävla aning om vad fan de pratar om. Jag hoppas att det är okej för alla där ute med det också. Så kickar vi igång ett sjukt bra avsnitt av Tommy Filman, Niklas och Emilio. Ha det helt... Hipp och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio avsnitt 54 Filmpodcasten där vi såklart pratar om film TV-spel tänkte jag säga men det gör vi aldrig Jag heter Tommy Jansson och men med mig har jag, vi vänder på det. Emilio Spinetti Ciao Och Niklas Lundqvist Hallå hallå som ni hör så försöker vi hålla det lite högre tempo idag för det är lite bedrövligt de senaste avsnittet tycker vi. Så vi försöker uh, göra det lite mer intressant att lyssna på genom att inte låta så jävla sönderknarkade. Eller knarkade på ett annat sätt, tagit något annat uppåt, inte nedåt. Eller snacka om skit som är helt orelevant Vi hoppar direkt in på vad fan vi ska prata om idag. Nej, vi har fått ett lyssnarmail ju! Det här är inte område Emilio. Det kanske är, jag vet inte Vi har i alla fall fått en mail från en man Vill jag kalla honom Som heter Carl Sandell Han vill vara anonym, vad fan Okej, Carl Sandell som är anonym Han har fått en mail Du kan bipa där spela in lite Girl eller någonting Men vi har i alla fall fått en mail i samband med våran Bäst 2012 lista Så vi har fått in hans lista Och tänkte vi kan läsa upp den här i podcasten. Um, ska jag hoppa in på det direkt? Ja, ah, det tycker jag. Det, det har ju varit lite krångligt. Han har ju försökt mejla den iväg till oss förut. Kan vi inte ta det jo. först? Uh, vi kan klargöra, för det har stått lite olika info lite här och där. På Facebook till exempel har vi stått en mejl. I podcasten har vi gått ut och gett er en annan mejl om ni vill skicka till oss. Och det är den i podcasten som vi har uh, uh, sagt som är rätt. Alltså tnepod @gmail Nu är även mejlen på Facebook ändrad så den är också rätt. Men det är alltså tnepodd at gmail.com, inte Tommyfilmaniklas@gmail.com at gmail.com. Um, så det är bra, då vet ja, ni det. Klart som korvspad. <laughs> ja, det hoppas jag, hur nu klart det är. Men, 10 topplista för 2012 bästa filmer enligt den anonyme Carl Sandell. Uh, nummer 10, Our Homeland, Tommys favoritfilm. Nio. Svinbra, verkligen svinbra En japansk-koreansk film om Bland annat Nordkorea och Hejhå Skiktbra, <laughs> såg på Stockholms film Den ska ni gå och titta på Det låter ju lite biased om det ska vara en japansk Och sydkoreansk film om Nordkorea Två länder som hatar Nordkorea mer än Japan och Sydkorea finns det ju knappast Apropå hat så har vi plats nummer nio <laughs> Världens bästa actionfilm The Avengers Nummer åtta, Peta Nummer mm. sju, The Comedy. Nummer... Nej, du, jag fick inte kommentera på det här, vi skiter det. vi går vidare. Ja. Nummer sex, Killing Them Softly. Nummer fem, After Lucia. Nummer fyra, The Artist. Uh, nu nummer... får du göra lite spännande Emilia istället för bara... Ja, men jag du, det vi, det känns som att det en, bara strutar kvar i ansiktet. Vi drar igenom det här och, och ser om vi har några, några kommentarer på listan. Okej, okay? bra, tack. Nummer tre, Good Luck Sweetheart. Nummer två, In Another Country. Och nummer ett, Brun Trumweaver, Puff, The Descendants. Um, jag vill direkt säga, okej, okay, The Artist. Hade vi ens kunnat ha med den på vår lista eller räknar vi den som att den kom 2011? Vi räknar nog den som 2011-film, tror jag. Så att den fick Oscar 2011, eller hur? Ja, uh, samtidigt så gick den upp på bio i Sverige i mars 2012. Det känns så... som vi måste jobba lite på våra regler och vad som faktiskt är tillåtet. För Vi har haft andra filmer som kom med, eller som kom 2011, men till Sverige 2012. Men hade... Fick... Hade någon av oss haft med The Artist på sin topp 10 då? Jag hade definitivt haft med den här. Det hade nog inte jag. Jag heller. Så det hade inte spelar roll. Nej. <laughs> Nej men jag, hade så, jag hade såna här jävla låg tires på min lista. Så det hade ju bytt ut någon mot The Artist. Okej. Okay. Definitivt. Det hade inte räckt. <laughs> det hade inte påverkat fick, fick listan. med Palme. Nej. Ja, precis. Men den var väl rätt så högt uppe. Hade The Artist kommit före Palme? Eh, det tror jag faktiskt den hade gjort. Ja, ah, men då hade jag rådat om min lista så sådana artis inte hade kommit med. <laughs> I efterhand. <laughs> ah. <fuck>? retuscherat. <laughs> men eh, Niklas, blev lite provocerad när Killing Them Softly kommer på sjätte plats. Väldigt provocerad. Jag tyckte det var en, ett riktigt bottenhatt. Så proviserad, eller hur? Proviserad, eller vad sa du? Jag, jag råkar säga proviserad. Ah, ah, okay. ah, förlåt. Ah. Nej, men jag, jag, jag, jag förstår inte riktigt vad folk ser i den. Jag tyckte den var ganska poänglös. Allt som allt. Och sen måste jag också säga att uh, The Descendants uh, motsvarade inte mina förväntningar. Eftersom jag hoppades på ett mästerverk i stil med Sideways som var uh, regissören... Uh, <laughs> vad fan han nu heter? Payne. Just det. Hans senaste han, film. Nummer ett på listan ska han ju fan inte vara. Alltså, det, var, det var en skön film, men nummer ett tycker jag inte som bästa film 2012. Likt ja, men bara pissar honom rakt i ansiktet. Nej, men vad fan? Alltså, han får ju själv egna åsikter, men det är ju fel. Men jag tycker det är en rätt intressant lista ändå. Liten såhär, en lista för filmsmakarna eller finnesmakarna, vet du filmsmakarna Men så kommer det typ men även lite så här skoj inom citationstecken i form av The Avengers som liksom <laughs> Lite oseriöst action. Uh. Ja. Men i alla fall Carl, den anonyma Karl Sandell tipsar över oss att han vill höra lite mer om den koreanska regissören Hong Sang-soo. Frågetecken. Ehm, och, och Kim eh, Kidduck Ja, och det ska vi försöka kolla lite mer på Ja, ni har jag... ingenting att säga om det nu, eller? Jo, Nej, du... jag, har, jag har Jag har ju sett tre stycken här Kim Kidduck-filmer eh, Livets jul eh, Free Iron Järntren som den heter på svenska Och eh, The Island Jag vet inte, de, de är extremt Långsamma, de här filmerna Det händer inte så mycket, de är vackra också Väldigt Spirituella kanske man skulle säga att de är Eh... Men det, det är ju inte en inkörsport till ä, asiatisk film, skulle jag vilja säga, kanske. Det är, det är för, precis som du beskrev hans listan, Niklas, fin, för finsmakarna. Vad fan det som mm. på våran podcast för? I alla fall så det, <skratt> ty, tycker jag verkligen man ska kolla upp hans filmer För det är väl, det, ja, han jobbar ju mycket med, eh, vad heter det, personer, relationer och sånt där. Mycket gester och sånt där, särskilt i hjärnträdare, inte så jättemycket dialog. Eh... Sen däremot, den andra koreanska regissören Hong Sang-so har ju inte sett någonting. Han hade ju med en film på Stockholms filmfestival innan Another Country. Men den såg faktiskt inte jag. Hmm. Sen måste vi säga också att Kim Ki-duk var ju nu aktuell med PETA också. Som vann väl någon slags guldbjörn eller liknande. Just det. Um, han ser även fram emot The Grandmasters som är någon form av comeback från gänget som gjorde 2046 Är det här något ni är sugna på? Ja <laughs> Kort och precis Ja men Kai, Samma sak. In the Mood for Love 2046 är två stycken svinbra filmer faktiskt Och sen har vi ju hon Chang eh, som Du, du och jag Niklas älskar så mycket Hon från eh, vägen hem. Crouching så, Tiger och Rush Hour 2 Eller hur tror det, det. Ah, nej, nej. <laughs> Ja det är väl Hon vill säga Changjemos sekreterare I början, det var så han upptäckte henne Och satte in henne i vägen hem Men eh, ja, ja, varför inte Svinpeppar. senaste gången jag hörde någonting Från Vankai var vi typ den här med Nora Jones filmen eh, Någonting med Blue Vad fan heter den igen? Du, Nora Jones och så är Natalie Portman Jude Love Nej, Nej är inte alls. Jag känner igen. H heter blue inte Valentine, eller? Blue Velvet, Blue Moon, Deep Blue Sea. My Blue... <laughs> Hjälp mig nu. My, my Blue ja ah, äh, Jag måste ta det... okay. vänta två sekunder. Jag, jag vet att det är, kanske lyssnar nu som bara river av sig håret. Ut i pamphlets eller något liknande. Uh, the, the, the, the, the, my blueberry nights. <laughs> värd eller? Jag har inte sett den, men jag äger den. Så... ja, jag vet det. Jag tror den vattendelare vad jag fattar det mm. Jag tror inte den är lika bra som In the Mood for Love och eh, 2046. Har ni sett ni har inte sett de två? Jo då, inte jag har sett dem. Man... Jag sett dem. Vad tycker du Niklas? Jag gillade In the Mood for Love, men tyckte 2046 var ganska seg Ja, men den är bra En jävla resa ja, det... Är det inte det lite skönt för mig? Jo, det är det väl, kanske Men ganska långsamt får man uh, ställa in sig på mm. Precis som Emilius uh... <skratt> Nej, jag ska tacka mer Nej, men <skratt> Hade vi något mer därifrån Emilio. Det är du och Carl som har varit i kontakt med varandra <skratt> uh, Nej, vi har inte jättemycket mer um, dock... Kan vi tacka, tacka Kalle För det fina mejlet också Precis. Um, tack så jättemycket. Alltid kul när folk hör av sig med lite feedback och, uh, också om vad de vill höra i uh, podden. Så ni andra gör också det. Skicka in mejl, hör av er. Vad gör vi bra? Vad gör vi dåligt? Vi försöker göra så bra som möjligt för er också även fast jag vägrar köpa en mick. Det kan ni ta er på. Um, men uh, hör av er med åsikter för vi kan inte bli bättre om vi inte får feedback så gå in på vår Facebookgrupp Tommy, Filman, Niklas och Emilio eller så kan ni mejla oss på tnepod@gmail.com. All kritik är välkommen mm. Dock så har vi se sett dagens avsnitt, Jag ja, kör på, är det lugnt eller? Gör Senare. Dagens avsnitt ser lite annorlunda ut. För någon vecka sedan så hade vi ett... Um, det, var, det var när Emilio var i Japan så hade jag och Niklas ett lite specialavsnitt som även Emilio gjorde en lite instickare på och skickat ett mejl. På våran typ uh, pile of shame, alltså filmer som vi skäms över att vi inte har sett. Uh, Emilio kom på den briljanta idén för några veckor sedan att vi skulle ses hem hos Niklas. Jag bangade, men uh, Emilio... Uh, träffades hemma hos eh, dig, Niklas, eller hur? Yes. Och tre filmer som vi inte har sett och trycker igenom dem för att vi ska recensera dem. Och eh, vi ska väl slutgöra om, liksom var det här någonting att skämmas för? Eller... Vad tycker TNEPOD om filmerna som man borde ha sett? Och då, under den här skämsögen det har ju varit många så här filmklassiker. Mycket som. som ja, precis. man som. som eh, jag, jag vet inte, alla pratar om Alla filmälskare ska ha sett nästan, känns det som. Eh, de vi har valt ut är, det kan ju du säga Emilio. Ja, vi börjar idag med Mad Max från mm. <laughs> 1979. Eh, fortsätter sedan in på Casablanca och avslutar med det sjunde inseglet. Man kan väl säga att sjunde inseglet och Casablanca är väl renodlade klassiker medan Mad Max är lite mer kult- Klassiker på något sätt mm. Ja men det tycker jag är en bra definition av filmerna mm. Så över Mad Max, nu har ju Niklas sett Nej du hade inte, du hade, men Niklas har sett Mad Max 2 men ingen av oss hade sett första Mad Max filmen Nej. Att vi sitter ju här i podcasten och Hyllar postapoklypsen så mycket Vilket fram, Vi framstår som jävla hycklare När vi inte har sett säger du? Ska vi hoppa in direkt där eller? Den, den galna Max. Den galna Max. Uh, jag får ju också filmerna, kan jag säga, fast jag såg dem under ett annat tillfälle. Ja, precis. Så alla är införstådda i vad det handlar om. Mad Max, alltså då som sagt, kultfilmer från 1979. Som uh, följer polisen Max Rokatensky i ett dystopiskt Australien. Där han försöker balansera familjelivet med att sätta stopp för buset på motorvägarna. Uh, och... <laughs> Så kan man säga alltså, Redan där låter det så jävla väl Balanserar familjelivet Med att stoppa motorcykelgäng På vägen Alltså det är, Den här filmen är så jävla schizofren ja, den, Alltså första timmen Är väl då, då är det precis som jag sa då, Att han åker runt på motorvägarna eh, I sin Interceptor som hans bil heter Och försöker jaga det här MC-gänget eh, Tillsammans med sina kollegor Sen så händer det lite saker Och han beordrar oss får... Ta ledigt från sin polischef. Eller vad det är. Och så gör du så... på någon typ av päron till första semester. Ja, men alltså, det, det är seriöst. Alltså, från att så, ena scenen och åka runt och försöka skjuta motorcykelknuttar eh, i den australiska öknen till att vara på picknick med sin flickvän och mm. deras lilla barn. Alltså, det är så här. Det är, en, det är en fin kontrast ändå, tycker jag. Ja, men varför? Nej det är riktigt jävla konstigt Dessutom vill jag också säga att om den här filmen ska vara Så jävla postapokalyptisk Om man bara kollar på eh, bara, alltså, Stora postern Till filmen på typ IMDB och så där, och så där, The maximum force of the future Alltså det känns ju inte framtid överhuvudtaget Det känns bara Australien Alltså ja. det känns inte såhär postapokalyptiskt Alltså när jag tänker Mad Max så tänker ju eh, De andra filmerna Som vi pratade om Niklas med du vet, Åka runt och leta efter bränsle Och försöka överleva och slåss mot gäng Um, som har byggt bunkrar ute i öknen. Det här är ju bara så här Australien, de åker runt på typ deras motorväg och bara bränner. Easy rider fast en australisk version Ja men precis. Det kan man säga med mm. ett picknickinslag <laughs> som slutar väldigt illa. Ja, tycker du för Easy Rider också? Tackar Jack Nicholson. Oh. Ja. ja. men det är väl det som är det tråkigaste med den här med Mad Max första filmen är att känslan för postapokalypse vill inte direkt infinna sig. Till skillnad från de andra två filmerna i serien. Och sen känns så... Ja, det är ju låg budget det får man ju ta. Ja, att de åker runt i sina... Här, poliserna och runt i sina tajta läderbyxor. Och jagar efter de här ganska of, ofta pajasaktiga MC-knuttarna. Som är, ser ut lite som så här, glamrockare till utseendet. Och är väldigt så gapiga och skrike. Um... Vad fan hände med han? Alltså okej, okay, de, de har ju någon sån polissnubbe som de jobbar med för. tror jag, Han är stor jävla handelbar mustasch. Rakat huvud Står i någon scen <går> I bara överkropp Med en, någon form av skarf Runt halsen och några kedjor Läderbyxor Och vattnar blommor Till någon så konstig musik mm. Han är aldrig med sen i filmen Efter det men det är väl han som säger åt Mad Max att ta ledigt? Jo, men så. vad fan, vad fan hände med honom? Alltså liksom det är så här, han verk, de verkar ju bygga upp honom i början som att han skulle vara någon viktig karaktär. Liksom han står och kollar på dem från ett fönster och verkar lite skum. Jag tänker så här, okay, han kanske visar sig vara korrupt sen. Det är någon med ett känd svärd och mask som sitter och pratar med honom och ser ut som Mr. Bean. Han dyker heller aldrig upp igen i filmen. Mm. Alltså, det är bara så här: Varför, varför tar de in karaktärer bara för att ha karaktärer som de sen bara inte gör någonting med? Sen kan man fråga sig, alltså den här filmen blev ju förbjuden i Sverige när den kom. Det är och, man kan, och varför? För jag tycker inte att den är så här överdrivet våldsam. Vi kollade ju upp anledningen till det och det var ju också för att det skulle vara så här... Alltså just för våldets skull. Ja. Men det är ju, alltså det är ju allt våld som händer där är ju offscreen. Och 1979, jag vet inte hur, hur pass våldsamt den här... Som sagt, det är ju mer antydningar till våld. Man får ju aldrig riktigt se... Mm. Men gick, gick det ju då att, nu, nu har jag rätt dålig koll på det där, men uh, att det kanske var autentiskt våld. För jag kommer ihåg när jag var liten, när det fortfarande var BOS-spelar-epoken, alltså när jag var, kanske var 7-8 år eller något. Då var det en klasskompis som pratade extremt mycket om uh, motorsågsmassaken och att hans storebror hade fått tag i ett exemplar. Och då var ju också motorsåksmassaken förbjuden i Sverige på grund av allt våld i den. Att det skulle vara helt, helt sjukt mycket våld. Och det gick även rykten om att de dödade skådespelarna på riktigt. Vilket gjorde att man... man jag vet inte, man hade ju förrakt för den här filmen innan man ens hade tittat på den. Men sen kommer jag ihåg när jag kloppar igång den med kompisarna och höll på och så här. sa ja, Nu, nu jäveln, nu ska vi se när de döda varandra på riktigt och man, Jag kommer ihåg att man satt med kudde liksom upp mot bröstet liksom Och så här. åh oh, vad läskigt det här kommer bli Men nu, det var ju inte så här, det var ju spännande det var ju, Men jag har ju sett, det inte läskiga än James Bond-filmerna När han blev jagad av Jag eller någonting <laughs> Nej, men visst är är blodigare men för, förstår jag vet inte jag, jag, jag, det var det jag undrar om med Mad Max också Men alltså. Mad Max är ju knappt blodig heller Alltså det är typ någon scen där man får se typ en, en, en, en så typ hund vifta förbi i alltså, typ så en halv sekund bara i bild Nej, men jag, jag pratar inte om blodighet jag pratar om att det kanske gick något rykte om filmen som inte stämde för jag tror nog att varför inte. <laughs> så de bannar filmen på grund av ett rykte? Ja, men det, bara, det fanns inget. Det fanns, fanns inga. Det, det fanns inga. Liksom folk kunde göra så här, kolla upp källor eller någonting sånt där. Det fanns inget internet på den där tiden. Det fanns inget Wikipedia. Jo, ja, men vad då? Det är samma sak med Clockwork Orange. Den fick premiär. Den fick säljas för första gången i England. Vad var det? 2001 eller 2002? Och det är ändå 30 år efter den här premiär. Och den, den var ju förbjuden i England för att den var för våldsam. Sen fick den aldrig visas där igen, eller säljas. Och sen var det bara lag som fanns där. Men är inte 2001. den rätt våldsam? Jo, men den är inte blodig heller Nej, men den är ju rätt så här, typ Den tar upp, upp ultravåld och... eller någonting sådär. Ja. Det kanske fanns en rädsla för att kidsen som gick och såg att Clockwork Orange skulle ges ut på liknande... Uh strövar tåg som du gör i Ja, men jag vet inte, men då, har, då känns det känns som allting det har liksom rullat igång någonting då. Det kanske de tänkte med jag, jag försvarar de inte eller någonting sånt där, men jag är mest bara nyfiken hur de tänkte varför Mad Max också vart eh, bannad. Mm. Ja. Det, det kan vara något. Så, det var någon slags ytlighet på posten serien ni ju rätt så alltså, våldsam och jävligt. men jag ser en så Discovery Channel dokumentär kommer. Det ja, och och Mad Ma Max, Ma Ma Max liksom det, det, det. <laughs> Alltså om någon, om någon heter Mad Max Och så i posten En läderklädd snubbe med nitar En fucking avsågad shotgun I hand och en så här kraschad bil i bakgrunden Jag kommer ju anta att det här är en våldsam film mm. Delvis var det, väl det Men inte alls så våldsam som man hade Nej det var ju rätt, rätt tam Med dagens standard Verkligen Uh, men Niklas, du har ju sett uh, The Road Warrior Som är uppföljande till den här filmen av, av samma regissör, George Miller Som även ska göra en reboot på de här filmerna nu Med Tom Hardy Precis. Precis Ja, till att börja med kan jag säga att Hoppet mellan ettan och tvåan De gjordes med två års mellanrum Men det är en väldigt stor skillnad Framförallt för att de fick en mycket, mycket högre budget Men då känns det som att då kunde de realisera tanken som med första filmen där att verkligen bygga upp ett sånt här postapokalyptiskt landskap med massa öken och massa ja, nya städer och så vidare. Därför känns det som ett väldigt, så att de inte riktigt hänger ihop de här filmerna på, på det sättet att det är som stor skillnad i utseendet. Um, och jag kan väl tycka att den här filmen känns ganska mycket som en utdragen prolog till det som ska hända i de två andra filmerna. Sista 15 minuterna har ju viss relevans för karaktären med Max och vad som formar honom till den han är i, i de två andra filmerna. Okej. Okay. För han är en helt annan typ av karaktär i, i tvåan. Väldigt bitter och cynisk. Medan Sanjettan ju är väldigt babyface. Ung, alltså babyface och Gosa med sina, sin familj och så vidare. Men Satan var snygg med Gibson här alltså. Ja. Vi, jag och Emilio satt mest och funderade på jag undrar vad som rör sig i hans huvud här ja, liksom om man redan satt och hatade judar Liksom när han såhär gjorde Mad Max Och var så Jura, han, och... Men då med man smart och helinne kanske Smart om jag inte helt Men ja Åh <Ja. laughs> oh, om man bara visste Vad som skulle komma ur den mannen <laughs> Kan mm. vi bara kommentera på hur mycket han ser ut Som Russell Crowe på framsidan till Road Warrior vad ja, vill du gå? att de punkterna hela tiden. Emilie. Det är helt onödigt. Vad, vad fattades då? Musik. Alltså, om det... Det, den här sköna 80-talsmusiken. Ja, det som fattades mest är ju det postapokalyptiska i en postapokalypsfilm. Så alltså här var det ju så här: mammor som gick runt i små barnvagnar med sina barn och hade det rätt mysigt såg det ut. Som. Mm. Och det säger nej. Nej det höll ja början på en dystopi postapokalyps. Mm det är. Pretty I ska pre -pre det, det, det pre hänger i luften. We booked that zoo. Ja, play it again, Niklas! <laughs> uh, come on, Emilio. For all time's sake. <laughs> ja, som ni hör så börjar Tommy med det största felquotet ever från en av världens mest kända filmer. Eh, Casablanca. Yes. Äh, äh, Woody Allen döpte en av sina långfilmer till eh, ja. play it again. ja. Uh, antagligen med flit som jag väl tror. Det här är ju en av de mest kända Klassikerna ever Måste vi ändå Vara Vad heter det? Överens om, eller hur? Ja, det tycker jag um, Men också Som vi har nämnt tidigare, världens mest felquotade film mm. Vilket är helt stört Egentligen om man tänker på hur känd den är Ja uh -huh. um, men, det, men vi pratade alltså sagt om Casablanca Filmen från 1942 Med Humphrey Bogart Och Ingrid Bergman Just det Filmen utspelar sig de första åren Under andra världskriget i Casablanca I Nordafrika I Marocko har jag för mig Visst mm, Ookkuperade Marocko Och det är då Casablanca blir staden där alla liksom Européer Samlas för att kunna fly till USA Folk som bor liksom i ockuperade Europa Måste ta sig ut någon väg De kan inte göra det genom sina hemland Så att alla åker till Casablanca Och det blir någon så här form av svart marknad För visum och biljetter ut ur landet Humphrey Bogart driver en bar Och är någon form av cynisk Cool person Jag vet inte om man ska beskriva någon annan han, han spelar en cool person Alkoholiserad också kan man säga Ja, vad var det jag sa? Oh, alkohol är tufft. Ja. Men alltså, jag vet inte vad man ska säga mer om storyn än att det är det det är. Han, han träffar någon gammal flamma som är där med en kille och han måste välja om han ska hjälpa dem ut i landet eller inte. Samtidigt som nazisterna är på deras spår. Det är svårt att inte, det här säger både du och jag och Niklas när vi på det, men det är svårt att inte dra paralleller till Indiana Jones- <laughs> ja, såhär, var är piskan någonstans? Under... Ja, men, eller... <laughs> uh, men så alltså, den det, det enda jag tänker på nu säger efterhand om eh, själva filmen är för det första den otroliga ljussättningen. Mm. Framförallt Som på någon... Ingrid Bergmans ansikte hela tiden. Alltså hon ser ju såhär samhällslen ut hela tiden. Man vill bara såhär, peta på nu. En... Mycket post-production På den tiden kan jag ju säga När jag <laughs> CGI-effekter <laughs> CGI-nazis Nej. Ja. Nej men det är ju sjukt men... Snygg ljussättning tänkte, Det måste vara asjobbigt att jobba i svartvitt. Mm. Fakt om väl Det är mindre som behövs ljussättas När det är svartvitt. Det är billigare produktion Ja men alltså att du ska få liksom alla att så här, faktiskt synas Liksom att Kontrasterna ska bli så bra i ansiktena Så alltså att skuggorna faller rätt så man faktiskt ser Att alltså ansikten och inte bara smälter ihop med deras hår Som också är så Jag samtidigt ni har sett någon efter digitalisering nu, nu vet inte jag Om ni gjorde Finns i sjön på Pirate Bay eller något liknande ja. Men de har ju blivit remasterade I alla de här filmerna så det stänker om det Och då lägger de ju på massor med ja, Men sluta krossa mina drömmar Tommy Tyvärr, <laughs> det är så det ser ut ja men det, förutom Kamerarbetet så är det ju quotesen. alltså manuset. jag tror jag aldrig har sett en film som har varit så full av liksom Grymma one-liners och quotes och bra burns från folk som Casablanca. alltså ja. det är som att varje scen har någon så här oh snap. 30-talsstyle. Och lite den här Will always have Paris. Och, here's, to yeah, you. here's looking at you, kid. <laughs> ja, just, <Place laughs> nu hörde jag en fel quote. Time Time's sake. lätt det där. Mm. Men grejen är, är att det, det de har lyckats med den här filmen precis som i alla um, Ingmar Bergman-filmer som jag inte har sett. Mm. Men varför han varit också så populär är att de lyckades ta teaterscenen till film och göra något nytt av istället för att de pratade med stel röst Jag vad ska fröken Andersson göra? Ja, jag ska gå och köpa mjölk, ja men ja, trevligt trevligt, så har de någon skön jag vet inte, det var ju Inge Bergman och Hanför Bogart som börjar med det här med den här autentiska rörelsen hur man pratar och det är precis som du säger Emil att det var coola repliker man revelerade alltså det, det, film vart sexigt på något konstigt sätt det är sjukt sexigt Mm. Och jag vet inte, både Humphrey Bogart och Bergman, de är ju jättevackra båda två att titta um, på. Varken min... verkligen filmstjärnor, det identifierar filmstjärnor. Verkligen, verkligen filmstjärnor. Alltså, det är Humphrey Bogart, min, min farfar dog av cancer efter att ha rökt otroligt mycket. Och anledningen till att han började röka var för att han ville vara som Humphrey Bogart. Film kan vara skadligt på många olika sätt. <laughs> Nej, men ja, det, jag vill verkligen... Alltså, det är ju precis som Tommy säger, men, alltså, det filmstjärnor. Alltså, det är ju sånt här... Alltså, men, alltså, egentligen, varför har vi inte sånt här idag. Alltså när jag tänker så här, filmstjärnor idag och filmstjärnor då, det är en så jävla stor klyfta. Alltså filmstjärnor idag är ju bara snygga människor känns det som Det känns som att man inte behöver vara alltså så här, bra skådis för att vara filmstjärna. Men när man kollar på filmstjärnor förr så var det så att de hade liksom en egen grej. Alltså så här Humphrey Bogart rökte och såg ut som någon liten hund med så här, hängiga ögon och pratade på ett väldigt speciellt sätt. Typ rörde bara under läppen mm. har jag tänkt på. Uh, men liksom han hade liksom någon, någon form av stick. Liksom. Vad har med mm. det? Varför kan vi inte ha det idag? Är det bara ja. den här liksom... Vi har ju Ryan Gosling. <laughs> <laughs> Vad fan har han liksom? Han har ju bara tagit eh, eh, drive. Han hade den här jävla... Ja, men han hade ju skött skör en copy-paste på handförbogar kanske. En ung en kan jag tänka mig. så cool, snygg. Ja lite Jag, jag vet inte är... jag, jag tycker det en Det är så lätt att träcka ner på det nya skådespel Tycker jag typ, såhär, att Man kan säga man, Jag har sett det förkort Men jag tycker ändå Det finns även Om vi, om vi bara får prata män nu då mm. eh, Tycker jag ändå att det finns ett. Jag tycker George nu Finns ett väldigt sexapil mm. Jo men han, han har ju lyckats Han är, ju såhär, han är väldigt Clooney Ja ah, precis och han har ju märkt också, han har ju sagt själv att han inte vill skaffa barn eller fru. Så han utnyttjar det, han kommer ju knulla tills han dör. Han verkar ju så sjukt sympatisk också. Jag läste all alldeles nyligen att han hade varit på restaurang i Berlin. Och, eh, och så var, var det någon eh, tysk gubbe som satt bredvid och åt sin middag. Och sen när den här tyska gubben skulle betala sin nota fick han reda på av servitörerna att George Clooney hade redan betalat hans nota. För att George Clooney trodde att uh, hans sällskap hade varit för högljudd. Att han ville liksom uh, släppa okay. över alltså, gud, Men den, där, den tyska, tyska gubben sa nej, nej, de hade inte alls varit högljudda. De var jättetrevliga. Då tog George Clooney tillbaka sina pengar. Och... <laughs> <laughs> ja, det var lite tråkigt för sig. Nej, det gjorde han faktiskt inte. Ja. Han uh, verkar ju supertrevlig. Jag, jag, jag tycker varje epok har ju... Eh, en, eller varje, uppmåg, men varje decennium har ju no någon sån här som representerar. Om vi får bara ta de här kvinnliga skådespelarna så har vi ju liksom från 80-talet, har vi ju Isabella Rossellini. Mm. Som är extremt jävla vacker. Jag vet att när David Lynch träffade henne för första gången så sa han så här: eh, vad, vad, vad, vad sa han? Det är ju superkänsligt att Han säger något liknande till typ uppsäljningen: du, du ser vacker Det ser ut som om jag tittar på. Eh, stirrar rakt in i Ingrid Bergmans ögon. Och nu är släkt med Ingrid Bergman. Hon är väl Ingrid Bergmans dotter, dotter precis. Ah. Ja, det Vänta, är... vad fan. Du är så snygg så att det känns som att jag tittar på din mamma. Ja men grejen är, han ju <laughs> du, hem Du är lika vacker, nu kommer jag du ihåg vad det, är, här, det blir någon så här för situation För han sitter, det är innan han ska spela in Blue Velvet, så kommer hon in på restaurangen För det är hans producent eller någonting Som tar in henne där, och så säger han till När Isabella kommer in säger Herregud, du, du är så vacker, du ser ut som Ingrid Bergman Och så mm. säger hon så här, nej det är, det är inte så konstigt För det är hennes dotter <laughs> mm. <laughs> Och det visste inte han om oh. research av Lynch Ja, <laughs> ja. Men vadå, men alltså är det, vad, vad, jag vet att du har försökt skaffa lite genuspoäng här Tommy sen eh, och Niklas syster kollade ut dig på att vara en chauvinist <skratt> eh, på någon fest någon gång. Men ja. eh, alltså vad då när vi pratar om eh, männen så säger vi att så ah, men typ George Clooney han har hittat någon så här cool grej, han kan vara så, han är en trevlig person men Rossellini, hon gjorde sin generation för att hon var snygg. Alltså har vi någon... Någon kvinnlig skådespelare som har liksom definierat en generation på samma sätt som typ Humphrey Bogart Som har en egen grej förutom att hon är snygg. Så, alltså skådespelare... Ja det har vi. Fast det är väl mer personligt skulle jag vilja säga för mig. Men jag förstår vad du letar efter. Nå något brett som alla gemensamt tycker som är en slags gemensam nämnare. Mm. För mm. jag skulle säga... Alltså jag älskar ju Noamie Watts. Jag tycker ju, precis som Niklas beskrev, klonig är så här sjukt sympatisk också. Sen när jag läste intervju med Noamie Watts. Är hon är ler Och allting sånt, ler alltid. Det är inte så jävla svårt kanske, men... <laughs> ser ut som en klassisk filmstjärna på ett sätt. Det känns som någon ah. uppdaterad version av dem här. Är hon är ju duktig också. Hon är, hon är ju bästa vi har, tycker jag, bland skådespelare. Noamie Watts. Just jag nu. tänker lite så går Sigourney Weaver. För att hon ändå ja. lyckades, lyckades ta sig bort. Alltså om man bara kollar på alien att Ta sig bort från att spela liksom, såhär, The Damsel in Distress. Som bara är snygg på film. Alltså hon faktiskt gör någonting. Och skapar sig liksom en karaktär som. Alltså en, en kvinna som faktiskt kan göra någonting. Fast när jag tittar på Sigourna Viewer. Så tänker jag bara Ripley. Det... Ja det är ju Alltså det gör jag ju också. Då kanske man inte har skapat. Du, ja. Hon är evigt förknippad med den rollen. Känns det som. Ja. Mm. Ghostbusters Vi... till <laughs> ja, trots. Jag tror faktiskt Ghostbusters 2 var den första filmen jag såg med Second Weaver. Okej. Ja. Uh. <laughs> okay. ja. var ja, Julia Moore då? Mm. Ja. ja. Det är möj, mycket möjligt. Fortfarande relevant. Till mig en gång. Vad sa du? Du till mig en gång. Jag har aldrig blivit så glad i mitt liv. Vad ska hon ändå sluta störa ja. mig dit per. per. <laughs> och fildeor och så skära på Twitter. Julia, happy birthday. You are awesome. Och så fick ett tillbaka. Thanks. <laughs> Stort. <laughs> Nej, det är nåt. Det är nåt. Det är, det ska ju fan vara glad för. <laughs> <laughs> jag är jag ju, ju typ ramat in, typ in Tweeten jag fick av Fredrik Wikingsson När <går> han skrev typ Samma sak han skrev typ, ja. Men det, Fredrik Wikingson vet ju att det är Fredrik Wikingson Som twittrar, Julia Morse sätter jag fan 200 000 spänn att hon har någon jävla sekreterare Som gör det <går> Det är hennes nys, <går> brors dotter eller något. Jag, jag, jag tror inte det, de här Hållvågtskändelserna twittrar inte så mycket Det finns ju ingen tid Att sitta och twittra mm. äh. Mellantagningarna kanske där sitter du tuggar på en catering macka Och tweetar till Tommy Facts Who <laughs> <laughs> <Thanks. laughs> are you tweeting more? Oh, it's my fanboy in Sweden He's really nice <laughs> Nej, men bara för att slika lite till, som min minne tycker att jag gör. Eh, våra lyssnare verkar ju, vi har ju sett ett bra exempel på Kalle, har ju väldigt bra koll på vad, film och allting sånt där. Så jag tycker man, man kan väl även skicka in, eller vi, vi har ju säkert glömt massor med skådespelare, skådespelskor. Jag vet inte, kan man säga skådespelare? Unisex-namn är det väl? Mm. Ja, I alla fall så tycker jag man kan mejla in sådana som kanske... Vad letar vi efter? Hanfru Bogert och Inger Bergman personer. Skådespelare, skådespelerskor som har definierat en generation utan att bara vara snygga. Ah. Ja. Men vill vi ha nu? Vad säger du? Vill, vill vi ha vilken tid som helst? Ja, som bara helst? vad som helst. Alltså bara en skådespelare som du tycker liksom är värd. Vad gärna gärna nu, nutid känner jag. Nutid. Ja, smång, gärna eller? nutid. Det känns lite svårare. Det här känns Mm. Så gör det, skicka in Vad vill vi säga mer om Casablanca då? Jag tyckte jag fick lite inglorious Bastards vibbar I och med att de, det är så mycket olika nationaliteter och språk på samma ställe Än fast det, ja, de pratar väl med lite kassbrytning Det var några någon <laughs> italienare med där på den här till exempel? Emilien. Ja, då, då kände jag mig <laughs> stolt när han blev helt sönderägd Italian pride kände jag det Var, var det en riktig italienska fråga? Uh, jag tror det, alltså jag tyckte han lät italiensk Men vad fan? du är väl från Italien? Jo, men han sa ju ingenting <laughs> Det var ju det som var grejen, han kom in och försökte säga någonting Så blev han avbruten varje gång We bought a suit. Ah, nä nästa film då det blir uh, Vad är det <laughs> <laughs> Vi uh, tar det här uh, i mål med Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet från 1957 en riktig klassiker som vi faktiskt aldrig har sett uh, det handlar om den grubblande riddaren Antonius Block spelad av Max von Sydow, som tillsammans med sin väpnare Jöns återvände till Sverige från korstågen och de kommer tillbaka till ett uh, Europa och Sverige då, där pesten härjar, eller digerdöden. Uh, och sen visar det sig att döden själv, liemannen, är efter Antonius som på något sätt tror att han kan skjuta upp sitt öde genom att utmana döden på ett parti schack. Sen är matchen igång. <laughs> kan vi bara innan vi börjar prata om filmen, kommentera på att filmen på engelska heter The Seventh Seal. Och du undrar hur många som har tänkt att det är den sjunde sälen som pratar om. från Bibeln du? Bibeln. Ja, ah, men jag är ett citat från eh, Bibeln ju. Ja, ah, men Okej, okay, jag tänkte så här att dumma amerikaner måste tänka på att ah, de kanske kan sin Bibel Ja, ah, det, det är ett gammalt klassiskt citat från Bibeln. Okej, okay, ah. ah, ja. Jag, jag, jag, jag, jag, jag förstår vad du försökte komma i mig. <laughs> det flög inte riktigt. <laughs> Som så mycket annat jag gör. Så vi skiter i det och går vidare. Nej, ja. Ja, men sen... De ger sig alltså, av genom det svenska Vi följer dem genom det svenska landskapet Och så träffar de på en massa lustiga figurer eh, Som slår följe med dem Och ständigt med den här döden Närvarande i många scener eh, Vad tycker alltså, du om det här då? Alltså jag, jag måste säga så, Även om jag gillar idén um, alltså, Allt som alltid gillar den här filmen Det måste jag faktiskt säga Men um, det jag gillar mest är att döden Faktiskt är med typ hela tiden och Alltså konversationerna mellan döden och den här Antonius block där de liksom försöker spela ut varandra på olika sätt. och så här, De båda försöker lura varandra. Men döden är ju så otroligt jävla odramatisk. Han kommer in och bara, hallå Jag är den, vad ska jag ha? Okej, men han, han är så otroligt oläskig. Jag tycker han har en kall blick. Förstås. Jo, jo, jo. Men alltså, han, jag tycker han blir läskigare och läskigare eh, ju längre filmen går. För att han blir så här mer och seriös. Men alltså, första scenen när han kommer in, alltså, bara hans röst är så otroligt jävla odramatisk. När han säger, hej, hej. Han låter som typ, så här, min granne, liksom. Hej, hej! Ja, men det var. Här, är döden. Men, ja men jag förväntar mig något, så här, något, något värre om det ska vara så här, döden, det som alla män fruktar. Liksom. Och så kommer han in och bara hej hej. Kan jag låna lite socker? Jo, kanske. Men han växer ju på <laughs> som en svulst <laughs> Som Fast, fast, fast, Det var inte bästa kostymen han fick heller, det är Nej, han ser, han ser, han ser och, och sen. Ser som Christian. Jag vill Va? Han ser som Christian när Han ska vara ett fitstim. Aha, okay, ja. mm. uh, yeah, yeah. Jag, jag vet inte, vilken schackscen vilken -scen var bäst? Originalet eller yroll <laughs> <laughs> <laughs> Ja, det, det, det, det, var, det ledde inte in till någon diskussion då går vi vidare. <laughs> Men kan vi, vi kan säga så här: den här filmen den är ju in, inget för den med så här, um, kort tålamod om man säger. Den är ganska långs långsam eh, Väldigt vacker Och konstnärlig i sitt foto Men väldigt väldigt långsam även fast den bara klockar in på en och en halv timme Så tyckte jag att den var ganska seg hitvis. Jävligt bizarr Ja, det är jag säga. surrealistisk De har ju hyrt in eh, någon eh, Michael Keaton Lookalike Som spelar någon, såhär, någon, någon narr Eller någon skådespelare ja som, ja Som har visioner Uh, och sen är det ju bara så här uh, Fan Både jag och Niklas reagerade på den här scenen när, Det är ju en scen När uh, Jöns Max von Sydow's uh, Väpnare, väpnare <laughs> Han typ räddar en tjej Och sen säger han Fan jag skulle kunna våldta dig nu Men jag skiter i det Förresten jag behöver någon som tar hand om min skit Och hon bara okay. Mm. Så, så man betedde sig på den tiden Vad? <skratt> ursäkta Vad fan hände där? Bå, jag skulle kunna våldta dig Men det gjorde jag inte så nu du skyldig med en tjänst Eller så där det går till i Italien? nu <skratt> Alltså det är alltså fan Nej det var bara så jävla konstigt mm. Och då tycker jag då, då tappade filmen lite så här. För, det, för det, det kändes inte som att det hörde ihop Liksom med deras karaktärer eh, I övrigt alltså han kändes som en så jävla balanserad person Den här Jens. Mm. Mm. Och sen helt plötsligt slänger den ur något sånt där Och då bara, fuck och Men vad, lite. Vad, vad tycker ni Har den här blivit Det, det är ju ändå en, en, en film som har varit fick ett styck, vad var det, Nio stycken Oscarsnomineringar nomineringar liksom. Och den har ju blivit hyllad liksom, överallt, vilket land man åker i att man, Det här är ju, favoritfilmen Överallt nästan känns som ja, eller, den Var den nyskapande när den kom Eller på något sätt Alltså jag, vet, jag kan ju inte relatera till det, för jag, liksom, jag har inte sett den förrän nu. Jag har liksom ingen koll på vilka andra filmer som kom samtidigt och hur, hur liksom filmvärlden ser ut 1957 för svensk film till exempel. Så att jag, jag, jag vet inte, jag har svårt att sätta in den här i något, i något kontext. För på hur svensk scen så såg det extremt dåligt ut. Det var väl bara Ingmar Bergman som kunde relevera, äh, <laughs> leverera. <här> ja. De andra regissörerna som jag pratade om förut, det var ju liksom bara direkt över från teaterscenen ni vet när de, de pratar så här konstigt ja. det här var ju ändå regi liksom på film ja. så för Sverige var det ju helt nytt men om äh, man tänker på världs världsmarknaden då när jag tänker 50-talet så tänker jag mycket komedier ja, det är ju ingen mm. komedi Silvester-sabotören <laughs> <laughs> nej men alltså jag tänker ju mycket komedier, alltså du vet lite så här: um, Marilyn Monroe Charlie Chaplin I'm Like it hot och sånt där på 50-talet mm. Ni mm -hmm. eh, vet inte när, när den kom Men, men det, det, det är sådana filmer jag tänker Är det därför den här är så jävla Hypad för att den inte är En komedi liksom? Men jag, jag vet inte För, för han, han, han var ju sjukt Influerad av Akira Kurosawas Filmer mm, som det man. Är, är, är, ex, Extremt liksom och hypade det, det är väl typ Japans motsvarighet till Ingvar Bergman om jag får säga det Ja, ja men det, det, är, det är kanske den största regissören Liksom Ja, just, jag, jag fick för... väldigt mycket äh, Sjusamurajerna vibbar Av den här filmen Mycket så här, Nej, men, runt a, a, i skogen med hästklappar Bergman satte sitt eget liksom, hemland På kartan för eh, filmvärlden liksom. mm. eh, Så jag tror nog därför de har betytt så mycket Att eh, det här var liksom, starten För utländsk film För liksom, Sverige och eh, Japan. Jo, men det, det blir ju starten för svensk film För att folk ja. utomlands tyckte om den Men varför mm. tyckte de om den? Det är det ja, som att den, den är bättre än de andra svenska filmerna, men det betyder ju ingenting. Den var väl ganska innovativ i hur den liksom refererar till Bibeln, allt sånt där, hela tiden? Att den den måste... ifrågasätter ju Gud väldigt mycket. Det är mycket metaforer här som går att, går att tyda, till exempel. Alltså, he hela filmen går ju ut på att den här Antonius Block ifrågasätter Guds eh, ja. alltså, mening men ja. med livet, eller ja. Precis. Um, så att den är ju jävligt djup på det sättet. Och alltså grejen är, som Niklas sa förut, den kanske inte för folk med så världens minsta tålamod Den är ju jävligt långsam, men jag tycker ändå den höllen intresserad genom hela filmen. Mm. Den är alltså, inte långvarig inte väl en halv. Ja, men precis. Det, det var inte Oscars nominerad förresten. det det det tar jag tillbaka. tillbaks. Det var inte det alltså. <laughs> inte överhuvudtaget alltså, eller? nej inte jag kan se nu jag, jag klickade in på den precis för jag tänkte säga jag, jag var lite nyfiken på barn eh, tävlade mot på Oscarsgalan. ingenting kunde... nej ingenting tiden kanske inte var så gärna bra <laughs> det kanske bara blev hypad av så här på 50-talet ja, Film, filmstudenter det ja. Ja. filmskolan måste ju ha ett stående inslag på kan jag tänka mig <clears throat> men jag tyckte att vissa, vissa scener är ju bättre än andra det känns, det var lite såhär buskisvarning bitvis när det var någon, en karaktär som döden ut ute efter, han sitter och, och gastar upp i ett träd och så kommer döden med en såg och börjar såga i det här trädet och säger något om att ja, vi, vi har ett dödsfall framför oss, säger döden. Någonting. Det var lite här kul. <laughs> Dubbel mening på det. Mm. Um, men om du jämför den här filmen med vanliga svenska filmer som gör idag, Ulf Malmors filmer som jag hatar så mycket. Smala sussi typ, eller? Ja, typ. Men bara om du tar någonting personligt som du inte tycker om, liksom. För, förstår vad vi kom fram till? Att det här är en film som ligger på 50 år på nacken. Mm. Är den, är den, är den, även om den är så gammal, är den bättre än dagens svenska filmer? Inte generellt, men om du tycker mm. på människa. Så. Alltså den känns ju väldigt liksom experimentell. Det är inte så mycket sånt här som görs. Skulle ju göras idag om man säger Av flickorna Är det en ny typ av sån här Ja Var det här en indiefilm när det begav sig Jag tror. Nej, det var <laughs> knappast från <the> independent director <laughs> ja. um. Nej men det, jag tycker fortfarande att Den har ju någonting uh, Man sitter ju och, och kollar till slutet Sen kanske det är också att man, uh, att man Att det präglas lite av Att den är en sån superklassiker Som det sägs att man att man har mer tålamod med än vad man egentligen skulle ha. Jag vet inte. Alltså vi satt ju ändå rätt tysta när vi kollade på den här. Liksom. Ja, i början var det mycket så ironiska kommentarer. Ja, men så det tystnade av efter ett tag. Liksom. Vi började kolla ja. mer och mer seriöst. Jo, men så precis. Den, den fångade ju på något sätt. Kan vi prata om slutet? Och vad ni tror om det? Äh, jag, Nej, jag vet inte. Äh. <laughs> We both are so! är överanvänt. Men i detta avsnitt måste det användas ja, eh, men, ja, vad, vad säger ni? Är ni sugna på mer eh, Ingmar Bergman-filmer? Jag vill se Fanny och Alexander De var ju med på min skämslista eh, Och där var med på din skämslista Tom. Fast det är ju skämslista Men det, det jag pratar om är det här suget Finns det någon sug nu efter man har sett den här filmen? Att eh, men det här vill jag kolla upp mer då. Jag skulle kunna kolla upp mer Bergman. Inte jag Ha, om, om vi ska summera lite snabbt de här tre filmerna då, alltså om, eh, om det verkligen är någonting att skämmas över. Om man, om man träffar någon på krogen och börjar prata filmställning och säger Herregud, jag har ju inte sett Casablanca. Och då kan man ju säga så här men det är ingenting att skämmas över. <laughs> den är en kiss. Eller tvärtom. Absolut. Alltså, jag, eh, om, vi, om vi bara ska ta alla tre filmer eh, mm. så säger jag Casablanca, ja den ska du ha sett. Den var faktiskt värd att se, den var bra tycker jag kunde inseglet, ja du kan lika gärna se den. Alltså den var rätt fängslande efter ett tag. Och det känns som att den har spelat tillräckligt stor roll för att det ska vara värt att se den. Så jag ser den. Mad Max kan du ju fan skita i. Alltså. Jag är faktiskt inne på exakt samma spår. Jag tycker när det gäller Mad Max så kan man hoppa in direkt på tvåan. Ja, men man nissar inte så himla mycket med den. Den, den har inte åldrats. När var det senaste gången du såg tvåan? Ah, uff, det var väl en fyra-fem år sedan. Okej. Okay. Jag minns den som ja. ganska njutbart i alla fall och rolig. Inte lika kul kanske. Ja, men det tycker jag. För, för då om man ser med Max först, alltså ettan först då kanske man ledsnar lite och inte orkar se de andra. Jag tycker att man kan börja med tvåan och om man verkligen vill så kan man ju fördjupa sig i ettan sen, men börja med tvåan skulle jag säga. Tack, du vet det. Mm. Vad tycker du då Tommy om alla, alla de Nej, här? Nej, jag instämmer sig, jag håller med. <här> Tack. <härligt>. Det uh -huh. har varit så mycket diskussioner över det här. Men, men nu har man ju fortfarande massor med andra filmer kvar på sin uh, skämslista. Uh -huh. men, det är det, det, men man var ju ändå beredd på det här. Det finns ju vissa bottom -up som Bottenapp är jag fel att säga kanske men uh, som var skäms mindre över det efteråt. Men, uh, och filmer som, som uh, jag kan hålla med om, Casablanca till exempel, att um, det här ska man fan ha, ha sett. Mm. Den, den är historisk också. Den står kvar på tiden tand. Mm. Ja, det tycker jag också. Vad skulle, den kan, vad skulle kan... den nästa film som ni ser på den skämslista? Vilken är nästa film ni betar av? Uh... Uh, just det, ja, Men det vet jag förresten. Jag har, jag har till och med fått hem den på Blu-ray nu. Det är Razorhead. Så den, den ska jag se. Jag kanske ser uh, Nightmare Before Crisp. Nej, fan inte den. <laughs> Jag vill se Naked Lunch. Jag vill ha något, något mörkt För mig blir det borta med vinden Ja Ja men det, det, det, det väger jag se Miklas eh. jag vill se om Naked Lunch, Vill du se om racerhead då? Ska vi ha en filmdate? Ja men det blir väl jättefint Har han ha en sån där som så Emilio hade för några dagar sedan Ja igår var det till och med ja, Alltid igen ja. ja men det blir jättekul Tar vi. Kanske på planet till eh, Sol. Just det. Nej, det gör vi inte. Uh, ja. Innan dess så kommer vi hinna med ett avsnitt till. Och vad ska vi titta på då? Emilio. Oh. <skratt> <skratt> vad? Alltså, ska vi, ska ska vi med. prata om de här filmerna? Som vi bestämde att vi skulle se för typ två månader sedan. Nej, det, uh, skit. Nej, det, ska, vi inte göra. det ska vi inte göra. Vi ska <skratt> prata om något som du och Niklas kom fram till att vi skulle prata om. Ja, lite, det blir, nu är det dags för lite... Så ah, just lite just Jag minns inte. Mm, ja, men vi ska i alla fall titta på till nästa vecka Django Unchained och Cloud Atlas. Så... Det skulle vara lite spällare den här gången, tänkte vi. Ja, men precis. För en gångs skull. Ja. Ja. Så de får ni kolla upp så att ni kan hänga med i snacket uh, nästa vecka. Och skicka gärna mejl eller skriv kommentarer på vår Facebookgrupp också vad ni tycker om de här två filmerna och även de filmerna vi har pratat om idag. Och nicka vi... och... själva. Ah, det kan skita. I. Men mm. även förslag på filmer vi kan eh, prata om i framtiden kanske. Mm. Absolut. Så det är fråga ni... eller eh, hylla. Ja. Skicka er, er också skämslista. Det kan ni göra. Mm. Eller en ah, text och... i bild. Ja, ah, mm. viktigaste att like oss på Facebook. Ja. <laughs> Då har nästan sett nästa, nästa Ha det bra, hej! Tja! Tack